Sigge Eriksson från Arlanäset och Östersund vinner skridskorns 10 000 meter före Norges Knutkuppen Johansson. Och nu ringer klockan för Sigge Eriksson. Ska han hinna? Han får där 15 och 56. Han är fortfarande tre bättre än Johansen. Ett varv återstår. Och på det varvet ska han väl inte kunna förlora tre sekunder. Inte det tror jag väl inte. Det är nästan omöjligt. Och nu på borten långsidan går det ganska trögt för Sigge. Man han liksom stampar sig fram. Han släpper båda händerna ett tag. Och så tar han tillbaka vänsterarmen i alla fall. Går in i sista kurva nu. Och 16 och 36 och 9 hade eh, Johannes som slutgillnade upploppet. Sista 75 meter har siktigt för Båda armarna arbetar så han mycket han någonsin orkar. Och han går över mållinjen precis där. Och han har cirka 16 och 36. Han förlorade alltså mycket på slutet men han har slagit Johannesen med rundtal tal en enda sekund. Lena Hyland är den lyckliga rapporten. Stig Solander från Östersund Frösö slalomklubb blir överraskande bronsmedaljör i specialslalom. Det är Sveriges första olympiska medalj i utförsåkning. Vinter-OS-debuterande Sovjet blir bästa nation med Sverige på fjärde plats.